В момент, когато войната отново е част от европейската реалност, демократичните общества са под натиск, а дезинформацията се превръща в стратегическо оръжие, Френският институт в България и посолството на Франция в България започват поредицата «Озаглавена Европа, ориентири и ценности в безредието на света». От февруари до юни София се превръща в сцена за разговор за лидерството, по време на война, трансатлантическите разломи, европейската сигурност, информационните войни и паметта като морална отговорност. Как се защитават ценности, когато самият ред е разклатен и как а, един културен институт може да бъде не само посредник, а активен участник в този дебат. Добър ден, казвам на Люк Леви, директор на Френския институт. Благодаря ви и за нас винаги е огромно удоволствие да бъдем във вашето студио. Благодарим. Много благодаря и аз. Благодаря и на Здрава Стоева за превода в ефир. Нека да приветствам и госпожа Селин Бранки, която е теше по институционалното сътрудничество към Френското посолство. Oui, merci pour votre благодаря ви за поканата. Да започнем от заглавието. Констатацията за безредието на света, какво според вас е качествено новото в сегашния момент за Европа? Господин Леви? Мисля, че euh, yeah. yeah. в момента сме един yeah. в обрат. Vous avez évoqué les problématiques de désinformation. Nous avons в която que в момента. Но в момента се поставят под въпрос uh... uh, ценностите на съвременния uh... свят. vivent en ce Всякога е изключително важно да, да, да дискутираме върху нашите ценности в света в момента. Вие казахте вече това е агресивната война Vие на Русия на... срещу, срещу Ukraine, Украина, която, de de която има, има стотици хиляди жертви, уязвимостта на демокрациите. Бях много фрапиран от de... информация, по отношение на правата на човека. В момента, с че се отнесе до правата на човека, върши, ние сме на нивото преди 45-та година. Има също поляризация и на обществата, радикализация, екстремизъм, който се утвърждава. Има наративи, които поляризират хората и, както вие казахте, отвът всичко това е дезинформацията, е дезинформацията фалшивите новини. За да завърша е важно по време на тази поредица от дискусии които започваме от утре за дезинформацията, който ще продължи другата седмица с филм, посветен на президента Зеленски. Това са теми, които са важни за нас, французи, за българи, за европейците. Това е едно голямо европейско предизвикателство. Повече от всякога ние трябва да защитим нашите ценности. Как, именно какво значи сега, 2026 година, да бъдем европейци? Да попитаме госпожа Селин Бранки, всъщност, защо решихте, че този разговор трябва да се проведе тъкмо в а, столица като София, държава като България, и дали подобни програми ще има в а, другите френски институти в цяла Европа? Дискусията, която ще се организираме утре, е това един проект, който е за свободата на медите в Черноморския регион, която включа България, Румъния и Молдова. Това събитие се случва в партньорство с посолството на Германия. Както подчерта господин Леви, нашия директор? Това е един европейски въпрос. Ще го видим в документалните филми утре вечер, но го виждаме и всеки ден. Леги euh, социите, социалните мрежи, участниците ne с pas aux не се спират до границите. On не ne, можем да тратираме въпроса единствено и само на национално ниво. Européен, Z... Именно за това ние организираме тези разговори на европейско ниво, защото всички ние като европейци трябва да вземем отношения по този въпрос. Да, именно за това поредицата ще продължи с други дискусии, с други участници и на други теми. Франция има много сериозен опит в полето на. Ам... Преодоляване а, и възпиране на мобилизации в социалните мрежи, опасна радикализация в социалните мрежи а, и заради една поредица от злощастни събития имам предвид терористични актове в, а, а, в Франция. А, защо обаче е важна ролята и на културните институции в един подобен разговор, а не само на а, структурите за сигурност? Merci beaucoup въпрос е много Et, si важен. Ако ми позволите, ще продължа една историческа мисъл. être казахме го, живеем в много сложни времена. Между двете войни, през 20-те и 30-те години на 20 век. a renforcé ses а Франция има задача да засили своите културни институти. Намерих документи на... от тогава. Именно това да се, за... за да се защитат ценностите на републиката, на демокрацията срещу нацизма в Германия също фашизма в Италия и не Франция, не е сама. Ние всички през културата, през диску... дискусиите и дебатите това е една изключително важна дискусия. Именно за това този дискусия трябва да се, служа, да се случва в културните институции, а не само в отделни други институти. По сигурността, например. Uh, споменахте, споменахте, че поляризацията в uh, социалните мрежи, в комбинация с дезинформация, uh, могат да доведат до едно състояние на всеки срещу всеки и uh, състояние на гражданска война между позиции, които по никакъв начин не могат да намерят компромис. Uh, различен вид ли са според вас уязвимостите на публичния дебат в България и в Франция? Имате on... polarisation... право да има п -п поляризация, която ние констатираме. И трудност да се дискутира и да се прави умен. Изкуството на диалога е битка. Това е парадоксално. Диалогира не означава цивилизация. Това е цивилизация през разговора. Това е в основата на просветлението. Това е изключително важно. Повече от всякога имаме нужда от големи умове, хора, които имат компетенции, интелектуалци, писатели, творци. Идват, да обяснят, които идват за да ни обяснат които идват за да говорят с нас за да ни обяснат да нюансите и именно голямата битка в момента е изкуството на нюанса в момента модерацията е едно предизвикателство което трябва да се води с изкуство Виждам, че в цялата тази поредица ще има много сериозни анализатори, френски анализатори, български анализатори от Европейския съвет за външни отношения. Знаем какво се случи буквално преди година, точно преди година Мюнхенската конференция за сигурност, първата поява на претенциите на Съединените щати спрямо Европейския съюз. Видяхме какво се случи и сега на Мюнхенската конференция. Възможна ли е според вас реална европейска стратегическа автономия? Една тема много важна за френския президент. Именно това ще би една от главните теми на тази поредица. В частност, с двама участници, които ще дойдат в България, които са дипломати, които ще говорят по тази тема. Това е Мюриел Доменак. И малко по-късно Мишел Дюкло, който също е бив дипломат, които са бивши посланици, които ще ни помогнат да мислим за европейския суверенитет. Как можем да се утвърдим? но no, uh, по-близко uh, до нас на uh, 26 февруари прожекция на филма документалния филм Зеленски който е посветен на изключителния път на президента ще имаме в София реализатори, автори на филма и в Желон, и Ариан Шаман и модератор, и участник Дискусията ще бъде Татяна Ваксберг и изключителен специалист по Русия и Украина. Анколен Лебедев ще бъде с нас. И това е един много специален момент, защото поставям акцент върху това. Именно това е въпросът, че. Именно под въпроса е именно европейския суверенитет в рамките на този конфликт. Да попитам и госпожа Бранки а, как Франция вижда ролята си в а, този процес на осмисляне на, на, на тази необходимост Европа да бъде стратегически автономна. Франция като двигател, Франция като медиатор или Франция като балансиор? Effectivement la France s'est saisie de ces questions de façon particulièrement volontariste. Франция се заема много доброволно по тези въпроси parce qu'il constaté qu'il y a vraiment un besoin de au niveau И защото има нужда от урегулиране на тези въпроси именно на европейско ниво. ne s'agit pas de censurer. Не става дума за цензура, mais d'imposer aux plateformes qu'elles respectent les mêmes règles du jeu que les médias euh, en ligne, radio, télévision ou presse écrite. Ah, Donc la France effectivement porte en avant des uh, plaidoyers pour que les plateformes soient redevables de ce qu'elles diffusent, comme information uh, ou non information. Uh, подлагани под отговорност за това което те разпространяват в пространството. Puis, faire pour l médias, И Франция също прави много за общото европейско образова... медийно образование on voit la, la, mot un un uh, защото виждаме че думата дезинформация се използва навсякъде по Et... И за това в рамките на нашите дискусии утре и в рамките на нашите различни дискусии, които предстоят, утре вечер ще говорим de за конкретните механизми, de comptes, de за фабрикацията de на различни на фалшиви новини, на фалшиви ä, профили и как това се развива в ежедневното медийно пространство. Знаем, че информационната война вече е на практика равностоен фронт на конвенционалната а, и... Нека а, още веднъж да кажа, че утре ще бъдат прожектирани два документални филма един френски и а, документалният филм на Мая Димитрова от а, Канал 1 на Българската национална телевизия Архитекти на хаоса. Тоест, .е. ще могат да го видят повече хора от тези, които успяха да го видят а, в а, едно не, съвсем не-прайм-тайм време по Канал 1. А, да ви попитам обаче, докато говорим за, за сигурност и за предизвикателствата пред Европейския съюз. Има ли основание, според вас, чисто човешки, безпокойството, че Европа може да мине на няколко скорости? Много е трудно да отговоря на този въпрос en quelques mots en tout cas Zaniarokov quelques en tout cas je pense que c'est une nécessité absolue c'est un impératif et qu'il faut vraiment uh, que nous, nous uh, е, uh, uh, да се сегашните mois que, a La nation, И в, в следващите месеци ще има раждането на европейска нация, това, което ни заобикаля. Ако ви говоря за европейска нация, има uh, друг parec, елемент в нашата програма, който искам да акцентирам. Има 150 години, uh, преди 150 години, се продюзе ше, ше вы лафръ масакр де Батак. 150 години, когато в България е, е, е Баташкото бъташ, клане, нашия е писател Викторио Го в една, в, в една изключителна реш през 1876 година от една страна говори за това масово убийство и за правата на, на, на хората, за хуманитарните права. Това е изключително важно и силно. Но, но именно тогава говори за обединени щати на Европа. Има в момента такава актуалност на мисълта на Викторио Го. Très, très que dans ce и аз съм много щастлив, че ä, именно в рамките на този дебат ще поканим два личности. <recoughs> Филип Санс, който още не е преведен на български, jurist, който е един изключително ]term. известен юрист, френско-английски, но... който е писал много трудове, които позволяват по-доброто разбира на хуманитарното право, на международното право, които позволяват да говорим за големите въпроси на международното Павел предизвикателствата срещу човечеството който ще разгледа. Именно тези много важни теми на 1 април в София и няколко седмици по-късно на 16 април ще имаме Жан Марко Вас, който е изключително познавач на Викторио Го, който ще универсалистските и хуманистични а, възгледи на Викторио Го. За мен е много важно да се, да се дискутира от тези теми. Именно когато сме в контекст, в който има желание за разрушаване на световния ред, да говорим именно за международното право и за международния ред. На практика, отговарята на въпроса, който ще да ви задам, дали изобщо международното право днес все още след демонстрацията на сила, индивидуални желания на президента на Съединените щати, все още има моралната тежест, която Викторио Го е предпоставил, но казвате а, точно защото е толкова трудно и толкова сложно а, трябва да се говори и трябва да си припомним кои са тези ценности. Тези ценности обаче не правят ли Европейския съюз и европейската идея уязвима, защото това са ценностите на, за толерантност, mm -hmm. за уважение на другия, mm -hmm. за несилово налагане на частни интереси absolument et je pense que c'est euh, on a employé à plusieurs reprises le mot peut-être de няколко пъти вече combat, казахме думата битка, да, но именно това са е битка около тези ценности, които вие казахте, които са повече от всякога актуални. Това е една битка, която е много трудна. Но със сигурност е ключово да се вярва в тях, за да останаме европейци. А, ако не вярваме в тях, ние ще загубим нашата идентичност. И това са елементите, които правят нашата идентичност. И, и вие, и, които толкова добре споменахте. Целта на тази поредица, която ни организираме в Френския институт, е, да фирме, да е именно си, ценности, да се потвърдят тези ценности, тази мисия. И това са много европейска са, мисия. Тя не е само френска или българска. Това, това е европейската мисия. Трябва да затвърдим и потвърдим европейската гордост. J'aimerais même dire « make Europe » great again. <laughs> Бих искал да кажа също, make your great again. <laughs> да направим Европа <laughs> отново oh. велика. Да, това е много много интересен а, финал на нашия разговор. Много ви благодаря, Люк Леви, директор на Френския институт, благодаря и на Селим Бранки, аташе по институционалното сътрудничество, разбира се, и на Здрава Стоева за превода в ефир. Поредицата Европа ориентири и ценности в безредието на света, на Френския институт в България и на Посолството на Франция в България с покана да влезем в този много труден разговор, защото в свят на разломи въпросът вече не е дали ценностите са под натиск, а дали сме готови да ги защитаваме съзнателно, като граждани, като общества и като европейци. Благодаря Ви.